Break it down! Hallå! Välkomna till Filchank-poddkast, avsnittet till... Var yeah! det är det som tog fyra dag <laughs> dagar? <laughs> ja! Man spesat Det är Ja, precis. <laughs> Då sa. <löget> Läget Det är bra Så jag på en torsdag Allt är så jävla sur Fyra dagar efter vi har tänkt att spela in Ja just det Larsan. Ja just det Anton som inte sa att du var på väg från Göteborg Utan helt plötsligt bara skickade en bild på när du står i Bohus Precis Jag är alltid på väg hem från Göteborg på söndagar För vi spelar alltid in podcast på söndagar Inte den här söndagen <löget> Nej just det Det var lite mitt fel också Ja, men eh, du sköt ju bara fram det lite grann. Jag menar, du. Jag kunde ju spela in. Du är fullkomligt eh, dum i huvudet som tänker. Nej, äh, men vi lägger in eh, rep med mitt band här, då, den här söndagen. Vad gör jag på söndagen äh, Jag kan inte komma på någonting. Jag har inte gjort någonting de <laughs> senaste alltså, 39 sönderna. Men <laughs> fan, Vi ska ju snart spela. Vi måste ju repa också. Ja, men som att någon hör någon skillnad. <laughs> ja. I alla fall. Så eh, yeah. då skulle det ta några timmar extra. Ingen fara för mig. Nej. Nej, fan. nej, absolut inte. Jag kunde vi sex, kunde jag. Ja. Oj, vad jobbigt. Larsen kunde inte äta sex. Nu <skratt> ska jag vara med min tjej. Ja, det är bra. Ja, han tar nog från i Göteborg i sin bil för att inte vara med sin tjej längre för att, <skratt> att spela in podcast. Larsen, nej, vi ska laga mat. Har du pratat med Karl eller? Nej, har jag inte gjort. <skratt> Kul du för fan skicka ett sms eller? Jag, jag, jag, det känns som att du har varit så jävla. Arg Åh, för då har du svarat på någonting som har skrivit. För att ni har skrivit något jätteviktigt Nej, i för sig. När skriver ni någonsin något <laughs> jätteviktigt? Och sen Facebook-statusen. Ja, i jävla rövhållet. Där du kallar ja, ja. de största tjommarna på varsin sida kostcirkeln. Mm. Det jag var Har du fått ur dig allt hat nu? Nej. Ska vi gå vidare? Du undrar varför det tog så lång tid för mig att komma hit? Ja, idag. Ah, okay, ja, just det. det. Oj, oj, oj. Vad, vad sen jag var. Bättre sent än aldrig heter det Larsson. <laughs> vad, vad kom jag? Jag kom sent. När kom Larsson? Aldrig i söndags. <laughs> Nej, det han <var> inte. <laughs> Jo, du förstår, det är torsdag idag Vad brukar, torsdag eftermiddag är det just nu Vi brukar spela in på söndagkvällar Då brukar det vara parkering gratis och fritt Och inte med en enda bil typ Nu är det parkering St över, jävla allt Bilar <laughs> överallt, Fått får få med borta i Folkets Tog en halvtimme att gå därifrån? Eller? Ja, för jag var arg också Folkets ligger ju inte jättelångt ifrån mig Nej men jag körde runt för några gånger För de som inte vet var Folkets ligger i torretan Och, och var vi... jag men vet vet jag vart jag bor Nu vet de exakt vart jag bor Carl bor inte jättelångt ifrån Folkesbark. Så nu vet jag vart han bor. Bor man i Trollhutan bor man inte jättelångt ifrån Folkets Park. Det är inte så här bor inte långt ifrån någonting. Ja, ska, ska vi gå vidare då? Ska vi börja dagens avsnitt? Ja, precis. Anton? Ja. Ja. <laughs> Vad har du? Jag har varit på mycket bio. Mm. Har jag varit. Mycket bio? Två har jag kollat. Jag ska på bio det imorgon mycket? också, för övrigt. Men jag har varit eh, först. Så får jag kolla på Snow White and the Huntsman. Har någon varit på bio? Nej. Då? eller Jag har varit på bio men inte... Han har varit på, på en bio. Det, typ. Vilken av? Roy i Göteborg. Roy? Mm. Okej. Okay. Ska jag prata lite om Snubba tillhandsmän? Gör, gör det. Okay. De flesta vet nog vilken film det är. Mm. <laughs> ja. Mm. och uh, Den var ju inte i, i jättebra film men den var jävligt snyggt gjord. Tycker jag. Jag gillar inte hon. Den skådespelaren, <laughs> vad heter hon? Och som är i Twilight. Kirsten, Kristen Stewart. Kirsten Stewart Kirsten Stewart Kristen Stewart Okej Något av de två Ja Stewart Hon är inte så nice Okej okay. mm, Jag har inte sett eh, Twilight-firman Jag har sett allihop Jag det mm. Fjärde kommer att vara snart också Eller Jag vet inte Jag vet inte vilken som vi vilken Nej inte heller Jag, tyckte, jag var... tyckte första var ganska bra eh, För den var lite annorlunda Sen kukade bara ur Ja <laughs> så <laughs> Ja. Har du sett om för Larsson också eller? Nej, jag har sett halva första okay. Det var ja. inget för mig så jag har Okej. Okay. Eh, betyg kan man få en kanske G plus mm. Snyggt det mm. Och så har jag varit på The Amazing Spider-Man också oh, På var premiärdagen den, var den nice eller? Den var inte bra någonstans Nähe, Den var så jävla den. värdelös tycker jag <laughs> liksom mm. på, vad heter det? den den första spiderman inte den första spiderman men den som kom 2001 eller någonting nånting spiderman ja spiderman ja den var ju bra ja den är ju fortfarande ganska bra ja grym ja för det, det som är roligt med den här filmen det är ju hur det är när han blir spiderman de har tagit bort det här i den här filmen i nya typ Helplöst, det var det helt plus är han spiderman nej men typ han, han i, på den första första då, blir om säger, han nu jag, biken. då är han ju då är han ju en tunt ja då är han ju han är lite småfet och sen så blir han muskler från ingenstans. så Det är lite kul utveckling av det hela. På det här så är det bara en kille som är lite halvt mobbad. Mm. Men som är lite emo typ. Mm. Som skatar och är ganska är cool. Är ganska cool ändå. Som i Spider-Man 3 när han får emo-lugg. När ja. han stannar ja. till i spegeln där bara. Ja, precis. Ja, nu är jag emo. <laughs> Vad hände där? Det här fanns det. Han blir biten och ja, så blir han Spider-Man. Jaha, ja. Gud, och, och, det... och folk fick reda på att han var Spider-Man det, det var ingen hemlighet längre heller Han berättade för folk Nu spoilar jag det här igen <laughs> för, för lyssnarna Men Det var ingen bra film Nej. Så den får fan ett Ett IG plus <laughs> Ett IG, -plus. IG, -plus. IG -plus. För det... den var ganska snyggt eh, Animerad på vissa sekvenser Men nej Inte Lite så bra Lite eh... som Transformers heller. Jag tycker om Transformers Ett Eller Alltså fram tills det att Transformerserna kommer jag gillade innan. Jag gillar en fox. Där är. men jag gillar Shia. Shia la. Ja, jag vågar inte ens att hans namn. Jag kommer inte ens riktigt ihåg vad det som hände i början för det är liksom lite bara vanlig film bara typ. Det är det som pågår. Och sen så kommer det Transformers och bara. Nej. Jag tror jag sett ett och två antingen antagit. Det är så konstigt namn Jag Dark side of the moon. Nej, dark side. Dark Side of Moon heter den väl? Nej, The Dark of the Moon heter den. The det. Dark of the Moon, ja. Jaha. Jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Det känns inte ett... grammastiskt korrekt. Ja, det, det är ju månens Nej. mörker eller, i så fall. The Dark of the, moon. the ah, dark of moon. Och inte The Dark Side. Jag trodde att det var The Dark Side the dark of the Moon. Side. The Dark Side of the Moon är ju ett Pink Floyd-album. Ja. Okej. Okay. Det var det jag hade om film. Var... Sen ska jag på bio i också. Vad ska du se då? då? Cockpit ja ah, Nej, nej kommer det kommer ju suga så jävla mycket kul Ja, men det var min mamma som frågade mig. Ah, okay. det, så, förlåt, Monica. Så, jag tänkte, det gör och så blir jag bjuden på mat och sånt. Ja, ah, det blir jättemysigt. Jättemys ja. Vad mysigt ni kommer jag. Jag önskar att jag jobbar med. Ja, det finns en plats ledig. Vi har nej. fyra biljetter och vi är bara tre pers. Ja, jag jobbar imorgon. Ah, okay. Så säger han bara. Nej, alltså, han vill jag inte jag, den, jag stänger imorgon. Ja, okay. ah, det var det. Mm. Ja, just det. Cockpit, Björn Gustafsson och vad mer. Johan Glans? Nej. nej. Han är Miffo. Jonas Karlsson Är det han som är? Det är han som är huvudrollen den har väl en bra film Jag gillar fan Mifo alltså Inset. Den är mysig Det är intressant Okej, okay. har ni någonting? ja. Berätta om Jag uh, var på äventyr i Lidköping igår Jaha uh, Körde lite gokart Spelade lite äventyrsgolf Med åtta mm. miljarder unga runt om Och det var inte rökförbud På minigolfbanan Nej. Det blev lite lite baffig Man får ju fan inte röka någonstans Uh, Utom får man röka var som helst. I ja, nästan. men här var det ju hur mycket barn som helst på en liksom jätteglassig camping. Då räknar man att här får man inte röka. Och stod det askvat och det det vi borde. var nice. Gött för er då Bara tände upp. Uh, nej, men när vi körde, vi körde godkort där, då körde vi en halvtimme. Då var det typ 15 minuters tidskval och sen 15 minuter final. Mm -hmm. Sista varven i finalen ligger jag femma. Och då hade jag bara druckit kaffe på morgonen. Mm -hmm. Ingen frukost. Sätet var lite bredare än vad mina höfter är Så för att ta linjerna som jag vill ta så Får jag kasta mig fram och tillbaka i det här sätet okay. Vilket slutade i att jag så jävla åksjukt De sista varven nice. Så jag sitter, när jag kör in I depån efter sista sträckan Sitter jag och hulkar i min hjälm <laughs> Det skulle, okej okay. Hade jag spytt i hjälmen där vet du Vad jag hade blivit utskrattad <laughs> Jävlar ja, Äckligt men jävligt kul ja, ja ja. Vad gjorde ni i Linköping för övrigt? Eller var Kör du go-kort spela golf? B bara, bara det ni har <laughs> ja. för? vad ja, konstigt grej. Man kan ju göra det både, både och i trådhettan. Mm. På tal om trådhettan. Ska jag ta upp lite i Är det lite lokalt eller? Nej. <här> eller har du någonting på detta? Kör på. Okej, okay, för jag tänkte nu när det är sommar. Eller ja. Det är ju sommar men det är inget sommarväder ute. Nej, det är sommarmånaderna. Ja, ja precis. De, de är men det, är det är fan väder. inne i andra. Det är fan juli. Det är fan tolv det är idag. Vi är, mi vi är ja, ja. mitt i sommar, sommaren Men det är skitväder Det är den sämsta sommaren med någonsin tror jag mm, För F att vi föddes När det var som här sommar sist Var det så? Ja. Shit, pommes Men i alla fall Sommar, det är många som åker runt I olika städer då, turister och sånt mm, Jävla husvagnsfitter Så jag tänkte ta upp vad vi i Trollhättan har att erbjuda Till turisterna Nej men fan vad gött om det är lugnt med. Absolut. Får vi lite bidrag från Tråletan Stads turistförening, eller? Nej. Det får vi inte. Det här fan. är Probono. Ja. Vad fan betyder det? Att vi gör det gratis för. Ja, okej, det... okej i alla fall. Jag har bara tagit upp lite så här: turistdestinationer i Trollhättan. här. Uh -huh. För Jag tycker för övrigt att Trollhättan är en ganska fin stad. Ja, det är det absolut. Det är vackert. Men först måste komma. <laughs> det är komma... fint med mycket vatten. <laughs> först ut måste väl komma fallen då. Ja, det är fallen och slussar och sånt. Mm. Inte slussarna tänker jag inte på. Det är inte den punkten. Ja, slussarna äh. kommer sen. Men, Aha, fallen ja. har vi först då. Det är fint. Det är fint. Släpp vatten. Det är ja. Forsar Ja, det är fint. Ja. Sen har vi Sapemuseet kanske då. Mm. Det kommer, kommer det verkligen på andra plats? Nej, men jag har bara punkter. Okej. Bara saker som man borde besöka när man är i talatan. Anta Ja. Anton. ja. ja. <laughs> Fallens dagar om man kommer hit då. Det är väl lite kul för det är barnen väl kanske. Veckan, om vi fan, har om dagar vi har är väl en dräggjävla piss skit som Men alla jävla vakter är man i alla städer. Ja, det var det i och för sig. Just det. <laughs> Men hur fan var det det? Vad gjorde man? Jag vet inte. Det är lite Tivoli typ som här som ja, polartivoli och faller ur. Det är jävla farligt. <laughs> Kom ska jag åka. Nej, vi, vi funkar utan den här skruven så vi ska Vi kör utan <laughs> den här skruven igen. Och så får vi se vad som händer. Ja, det känns som att ta upp det en annan ja, gång. du det. Ja. Fan så. Men i alla fall, yeah, yeah, yeah. Så, men när man var liten var det lite kul För då kunde man gå runt med båsen och vinna såna här Plasthammare och sånt som man kunde slå folk i huvudet med Ja, de var ju kul En liten rolig anekdot från mitt liv När jag var liten, på fanns dagar Då kom det fram en jävligt full kille till mig När jag hade, yeah. vunnit, hade vunnit en sån här hammare till mig Så och så sa han Du får 100 span om jag får låna din hammer Och slå min polare i huvudet så. Och jag bara, nej det är min hammare, Och farsan var jo! <laughs> så farsan tog min hammare och gav den till honom. Och så, bara, och så skulle han slå sin på huvudet, men han sprang hans i iväg. Och så ja fan och så gav han mig en hundring då. Nice! Ja, det var nice. Sen en, en gång hittade jag en femhundring på backen också på den här staden, När jag var typ så här Sånt är så jävla år eller någonting. Så jävla nice! Sånt. Alltså, jag hittade två 20 som låg och flöt i Örejsjö en gång. Mm. Inte lika bra, inte, men nej. det är ändå. Det gott att veta att det är något barns glatt pengar. antar ja, har yes. hittat ett kreditkort med koden. <laughs> det en del kontantfritt liv. Nice. <laughs> Tog <ut> alla pengar <laughs> ja, uh, ja, och sen slussarna då. För det är väl de första slussarna i hela Sverige, va? vet Nej. Har jag för mig? Ja, vet Nej, det är det inte. Okej. Nej, det var det inte. Men typ. det är, just, det är mm. den bästa slussarna i hela Sverige. Ja, just det. just det <laughs> ja. Och sen har vi turbinhuset. Inte för att det är så jätteintressant kanske, men det finns gratis torer där som man kan gå på. Mm. Genom det huset. ja jag trodde du tänkte på... Där vi var inne. Ja. Ja. Ja, nej, nej. Där är det jävligt <laughs> grått inte att <så> gå <laughs> in. Inte nela, inte men inte om Securitas kommer. Då kanske nej. Måste men det var typ det. Vad fan, vad finns det mer grejer på detta? Om man åker hit så vill man kanske ändå vara utomhus. Man måste ju äta... En pizza med kebabsås Ja, kebabsåsen då ja. Den mm. hade jag fan glömt bort Ja, den som görs var det någonstans utanför här Och som ja, skickas ja. till alla <laughs> pizzerior det. helt trådda Ja, det, så var det va Nej, Nej ju, så var det inte Den inte så var det inte fatta. Eh, det funkar <laughs> <laughs> Men det, är, det får man inte missa, kebabsåsen Nej, Nej. Det, är, det är ju Men då får best. man, ja Skulle säga någon pizzeria spälte. Mysingen pizzeria kan jag åka till då ja. Säk Mysingen pizzeria Träffar du en pizzeria tror jag. Nej, Missingen. My, Träffen. Mysingen, där har den bästa vitsen hela stan. Mm, nej. Skitsamma. Arkaden också. Ja, mm. skitsamma. Ja. Det var de vi hade. Därför ska ni besöka Trollhattan. Kan... Ja, alltså, alla byxer du Kan ni komma på vår studio också Ja, in, för fan. Bli. Eller ta en bash med någon av oss. Ja. ja. Ni hittar oss på Backstage Rock. <laughs> <på här. laughs> där får ni besöka också, för fan. Det är ja, jävlar. får fram till massa saker där. För fan. Ja. Hundenberg, det ligger väl i och för sig inte i... Det är Delavargen. Är det. Ja, men det ligger ju nära nog. Det är ju älgmuseet och jaktmuseet och grejer. Men mm. gå på älgmuseet, man får ju gå ut och se om man ser en schysst älg. En riktig ja. älg. Om vi har någon lyssnare som har varit i trollhätten någon gång så kan ni ju mejla in och säga vad ni gjorde här. Det finns ju Hornborgarsjön här också i närheten. Det är ingenting man behöver bry sig om överhuvudtaget. Åh, oh, ja. tranor. Jaha, tranor eller nice. Ja, men... Och... Mm. Du kan se dem på en bild och det ger dig samma thrill. Ja, ungefär. Har du något kul Antan? Jag var på eh, krogen i Göteborg. Mhm. Mm ja. mm, Helgen ja. som var eller? Bakfull fortfarande. Därför var jag så som idag. Och därför Nej! Var därför så jävla seg. Var så, så jävla arg. I, I söndags. Inte dugg bakfull faktiskt. Du Vad så jävla baket var det? Ja, men vi var ute och det var en vänt till Malin som fyllde år och vi skulle gå till en... Vi, fann, det var, det var, vi var uppskrivna på en lista, du vet. Jaha, hela Man tänker ju det, eller hur? Ja, men jag kommer till det här. Eh, <laughs> en, eh, en lista. Vi var med på listan. Alla, hela sällskapet alltså som illu, firade det Vi står på listan. Precis. Eh, så gick vi först till någon annan krog. Var ni på FFs innan eller? Nej, det var så här, överraskning utomhus som var helt misslyckad. Jaha, okay. För ja. att De har skrivit fel plats <laughs> <laughs> Så att det var lite ja. Vad duktigt Vi kom dit efteråt Efter <laughs> överraskningen okay. um. Vad bra ja Så gick vi till en krogen i där Gick in Skulle betala inträde 40 kronor inträde var ju inte så farligt Nej. Jag sa Tar ni kort eller? Nej sa hon. Jag sa det står det där mm. För de hade en sån klisterlapp Med visa och mm. mastercard och allihop Ja och du sa no, no. nej, det är fel. Ja. Det är fel för en krogmaffan. Nej, och... jag, jag, jag gick in gratis. Du fick, fick betala åt mig. <laughs> för jag skete det. Fan vad gött. Eh, så gick in, beställde en Heineken på fat. Stort hela misstag smakar ju... Ja. Yes. inte alls samma Smakar ju fel bara. Ja. Som att den är har blivit fel. Mm. Ja, det var inte bra. Um, sen så satt vi kvar där ett tag längre än de andra. Man gick till det ställe vi skulle gå till. Men vi tänkte, vi står ju på listan så det är det lugnt. Vi kan ju bara valsa in. Då så. Då så. Um, så gick vi, satt ett tag, gick vi dit. Så är det en jättelång kö. För det ligger precis i hörnet på en byggnad. Jättelång kö längs ena gatan. Jättelång kö längs andra gatan. Och sen så går vi bara fram till en väldigt trevlig vakt, vakt som säger, hej, vi står på en lista här. Bara, ja, då får jag be dig ställa dig i gästlistekön. Ja! Och det var den längsta, eller? Eh, nej, de var lika långa, men det är ingen längre då. Eh, gick det snabbare då? Jag vet inte, för jag sa gästlistekön, yes, jag tror inte det. Och så gick vi därifrån. <laughs> jag kan tänka mig antingen att den är fullad, så jävla drickan. Nej, ah, jävla. Det var inte ens, för jag hade druckit typ. Det var du, visst! Tre eller fyra, eller? Ja, asfull man lurar. <laughs> <laughs> nej, jag, jag, jag. Nej, det var jag inte. Um, så det var det men en gästlista kön. Mm. Vad fan är tanken med det eller får du fatta konceptet med en gästlista? Typs. Vi ska gå in nu, ja. inte stå i kön, inte ja. stå i lika långa kö som den andra <laughs> kön är. Precis. Dumt ut. Gud. Hörde ni om västtrafik och solkurvorna eller? Ja. Nej. då. Ja du vet det var ju en, mycket... en varm dag här på sommaren mm. Ja och du vet att på vintern kan man ju inte åka tåg för att det är snö på rälsen alltså. Ja precis Ja nu kunde man inte åka tåg för att det hade blivit solkurvor kurvor, du vet Ja ja ja Rälsen har blivit lite lite längre Ja Är de dumma i hela huvudet eller när ska vi åka tåg då? <laughs> Mellan 7 och 9 grader plus <laughs> Nu kan ni åka, kom kom Nu! Putin på för fan. Nej, det är för, för, för fan blir för fan. Kul gå gå fram helvete. Vi ersättningsbussar om fyra timmar. Jag tänkte mer, jag tänkte, jag tänkte lite mer på trollättan. Ja gjort. Mm. När jag tänkte på trollättan så tänkte jag lite mer på trollättan. Ja. Och så kom jag fram till marknaden i stan. Oh. Första onsdagen i månaden. Wooh. Där Standard finns det lite kul vi kan diskutera tror jag. Wolfshirts. Jävla ja. white trash. Plastpåsar, jävlar. Lite vad jag tänker mest på? Den här snubben som sitter i rullstol och sjunger dansband. <laughs> med ett PA-system som ja. kostar typ 20 000 eller någonting. Och sitter och mimar för musiken för, för sången fortsätter när han rullar därifrån. Och indiandansen. Ja, ja alltså jag måste säga. Jag har inte varit på den här marknaden på år och dagar. Nej, men du kan du berätta vad du kommer ihåg. Wolf shirts. Wolf shirts. The... Så mycket pensionärer. Mm. Ja. Överallt. Det är det. Och uh, munkstånd. Ja, Ugget, det luktar gott. Det luktar gott som fan, det smakar för jävligt också. Nej, nej. Jag tycker det smakar så lite Ja, oh, jag har inte ätit dem. Menar du alla munkar, eller menar du. De munkar. Oh, jag, jag tycker jag de är torra? du vet jag inte. Jag nej, inte okay. har, jag um, har ni köpt någonting på marknaden idag Ja, det är klart. Vad har du köpt då? Min <laughs> aning. När man var liten, var det med mamma? Mamma, mamma. <laughs> nej, nej. Köpt man. Schysta, <laughs> grejer. Ja, oh, jag vet, en sån här penna. Som kan man kan Åh! testa sedlar med. Ja. Ah, bara... Testa sedlar? Ja, det är en lampa bak som är UV-lampa. Ja, som man ser att de är real. Det är vattenstempel och det. Ja, precis. Hur grymt är det inte sånt då? What så up? du din... kostar 55 spänn? Det är så jävla din pappa nu. Så han på pennor. Men det är ju en penna. Ja, det börjar så, ja. ja det börjar så, ja. <laughs> jag kan sluta när som helst. Har <laughs> du köpt något skriv på marknaden någon gång, Lars. Jag vet faktiskt Jag vet att du har köpt en plånbok på fallens dagar. Ja. Precis. Men annars, vet du fan Ja, liksom ah, på fallens i... dagar har jag köpt en schysst indianhatt Vad? Oh, Vad? Varför då? Jag vet inte, jag var liten Det <laughs> jag, jag skulle säga, jag var full Jag blev idiot Fast ska... det är alltså din, alltså hur, din hatt alltså. Vänta, hur ser en indianhatt ut? Som en cowboyhatt ungefär Fast okay. det är indianer som har gjort den Vad? De ska ha fjädrar grej grejer för fan Nej, ja, ah, jag vet Och här kronor Men du vet, grejen ha. med fjädrar är att de skyddar inte så mycket på solen Så de kommer på det efter ett tag Ja, vi tar hattar Ja, okej det får de är så röda. Har du inte sett för mycket? <går> ja, Redskins. <går> Nej, fy fan. Jag tänkte också när jag... När jag bör köra vidare här nu. Kör! Jag kör. har jobbat i veckan. Ja. Fan, vad gött! Eller ja, förra veckan också. Det var ja. ju därifrån när informationen kommer nu. Eftersom, ja, precis. Eftersom det blir konstigt här nu. Ja, det blir lite konstigt här, Larsson. Men okej, men jag jobbade förra veckan. Och som många vet, eller som våra lyssnare vet hoppas jag, att jag jobbar i en mataffär. Ja. Som Anton också gör. Jag är med. Och i mitt förra jobb, då jobbar på en snabbmatsrestaurang. Mm. Och då var ju mycket fulla fylla det var mycket fyllon där inne ja. från krogen ja. när, på natten den låg precis och, bredvid krogen och då fick ja. man ju alltid pengar om de betala om någonting kostade 78 spänn mm. och de gav mig 80 så fick man de två kronorna mm. liksom, man fick ju mycket pengar som helst hela tiden mm. och Lars vet också vad jag menar eftersom ja, Lars som jobbar innan efter ja precis men nu när jag jobbar i en mataffär då får du inte det jag fick det Förra veckan. Ja, får man ens två gånger på samma dag. Får man ens ta Och jag har emot aldrig det fått det innan. Så. Om jag lägger i kassan så blir det fel i systemet. Ja, det ja, det så jag, jag måste ju ta emot dem. Jag kan inte lägga ner dem för det bli plus. Ska ja. ska det ska ju ligga jämt. Det vore ju förfärligt om ja. det blir plus. Nej, ah, vi, får, vi får inte göra det. Ah, okay. Nej. Så det, Att han händer två gånger på samma dag också. Det är jävligt konstigt. Har du fått pengar någon gång så? Eh, för då vi har, får de vi har alltså, cashguard. De skulle, ja, okay. Du får dem som ligger i skålen där. Oh, Okej, okay, jag ska du de bara, du kan ta dem bara. Okej, okay, jag ska bara. Så, Men det är jävligt konstigt. Nej, men jag får ju pengar typ om, om någon idiot inte köper en påse. ja, det kostar 2 kronor. jag kan ta dem hem men jag lägger ju de det går ju in i Ja, jag förstår med in, in en påse så där. jag lägger ju dem inte i där jag bara slänger in dem i en låda. Jaha, okej. Ni gör så med. Svarta cash. Nej, men de, sen så är det någon som vill behöver växel eller så spottar vill inte kanske ha den ut en tia mm. utan jävla anledning. Då får man ju rota där. Ja, ja, ja, ja. okej. Okay. Ja, men jag tyckte det var jävligt konstigt. Sen hade jag fick det två gånger på samma dag en Ena två kronorna mm. fick jag av en liten kille mm. Som jag tycker ser jättekol ut För han är fräck och så. Han är typ åtta år Han ser ja. alltså jättekol ut och Sen fick jag av en jättesöt tjej också ja, så Som var ungefär kanske i min ålder ja, så Jag så tänkte så att det kanske gött. var någonting Sen så alltså, när jag jobbade dagen efter Då kommer hon in Och så gav Här har du den här två kronor Så gav jag tillbaka mm. Snälla så att du lämnar ett nummer På Nej. någon på krona någon Ristar, in ja. Ristar in så Ristar in så ja. Ja. Nej Det gjorde jag inte Larsson Nej, Men, fan. ja. Så man hör det här. Hallå? Tjena, tjena, tjena. <laughs> Tack för att du var kronor som nu fick tillbaka. Ja, just det. Mm. Har ni hört den här eh, på följande reklamtid har skänkts av MTG Radio? Mm. Och vad fan? fina ni är! <laughs> vad fina ni är som säger det att ni har skänkt bort den tiden till vad det nu är, barncancerfonden eller vad fan det nu är. Kan de inte... Aj, oh, oh, vi skänker bort den här eh, sju sekunders reklamspotten. Och så lägger vi in en fyra sekunders reklamspot innan om oss själva och hur fina <laughs> människor vi är. Håll käft! <laughs> är det <arg>, eller? Ja. <laughs> och på tal om reklam så. Vad eh, om ni hade haft ett företag, eh, egenföretagare, och köpt en bil? Mm. Och skulle jag göra reklam för det här företag på bilen? Mm. Vad hade ni använt för font? Det beror hur helt bra på vad det var för företag. Ja. Comic-sams antagligen. Grafskämt. <här> ja, precis. Mm. Men hade ni, ni hade förmodligen inte använt någonting jättesmalt och jättesnirkligt. Nej. Som vissa idioter gör. Med massa H och E och L och apostrofer som inte går att läsa. Nej. När de står still så måste man gå fem centimeter ifrån för att liksom se vart bokstäverna slutar. Ja, det är bra mm. om det syns på bilen. Det är det du menar. Om man mm. när, Precis. att Den ofta kör omkring. Ja. Mm. Vill man inte, när man, om man väl ska betala för att stripe upp den så vill man inte ha någonting som folk ser mer typ Helvetika. Stort som fan. En jätteliten skrivstil längs med dörsidan hela vägen så. Dumt vet, Jag är den enda som tyck, inte tycker att Helvetika är jättesnygg font. Den, den är, är jävligt nyss. användbar ja, men nyss, den är inte ja. snygg. Den är helt basic. Den är jävligt basic är den, ja. Men det är ju det Så som jävla är neutral. dess mm, skärm också. Det är och jag vet, den. Den. den är ju stillren. Ja. Liksom. Den, den finns ju överallt utan överallt. att tänka på det. Mm. Ja, ja, herregud. Den måste vara mest använda fonten. Och Times ja, New Ja precis. Areal också kanske i och för sig. Areal är för bögar. Mm. Det är fan. Eh, fast det var fel förutom mig. Jag menar för töntar. <laughs> är det för töntar Vad sa du? Areal? Mm. Ja, det är för töntar. Okej. Okay. Areal är tuntar. <laughs> eh, ska vi prata lite här om penis eller? Kan vi göra det. Eh, som vanligt. S ska här. ska jag läsa här och så... Jag läser varje sektion och så får ni kommentera här. Ja. Larsen har hört det men antar inte det. Ja. Men jag läser då. Kör. När Kevin McCracken år 2001 hittade en argentinsk kopparand med en 42 centimeter lång penis chockades forskningsvärlden. Det var sedan tidigare fastställt att djurarten var den med proportionellt sett största könsorganet. Men på, men på det exemplar som McCracken fotograferade var penislängd och kroppslängd ungefär densamma. Mm. Fattar den eller? Och du fattar vad jag pratar om? Penis. En fågel också. Ja. Kop -kopparand. ja, Argentinska ja. kopparanden. Ja, visste inte att fåglar hade penisar? Man tänker inte på det. Nej, men vi fortsätter. Mm. Mm. Utöver längden utmärker sig andens köselgrad genom dess spiralform och att den är full av piggar. <laughs> men utseende har en förklaring. Epic penis. <laughs> Efter McCrackens, McCrackens säger vi, upptäckt började fler forskare intressera sig och även studerade kvinnliga kopparanden i Sydamerika, skriver Illustrerad vetenskap. Ja, det förstår man ju. Det är ju jävligt intressant att se ut det här. där. Ja. Om den manliga eh, <laughs> skruvar på Vi fortsätter här. Ja. Det visar sig att det kvinnliga könsorganet inte bara var en enkel öppning med en kanal utan det bestod av flera olika parallella gångar och sidofack. Om oh man det, det vill man ju in, Amen. anledningen att det ser ut så tror forskarna beror på det att hon änder ska ha möjlighet att leda det manliga könsorganet på villovägar för att undvika befruktning. Det är ju fantastiskt. Det är så jävla sjukt det Vi fortsätter. Det, det är sista delen nu va? <laughs> ja, vi fortsätter. Våldtäkt är så pass vanligt förekommande bland fåglar att honorna och hanorna utvecklas dessa två speciella egenskaper. Hanens penis har växt på längden för att kunna lämna sällceller så långt in i honan som möjligt och honans känslor kan blivit så labyrintlikt för att undvika detta. Det här kommer ju hända med människor också men, ja. <laughs> Så småningom Men vad fan Så att Fast de Men de vill, vill inte Evolutionen funkar inte den som att Vi vill att vi ska fortsätta leva oss, Men, ja, precis. men kvinnorna är... bara Nej Men de vill inte bli det, våldtagna Det är väl, det, det det är de är väl de är mer att honan och... ska kunna välja partner Ja, så kan man välja en bra Ja, men... precis Men ja, ja, då blir du en stor kuk i alla fall <laughs> Alltid också Men fattar det, evolutionen Det är ju inte så att det går över två generationer <laughs> Det tar ju ett par tusen år Att få upp den här labyrinten I fittan liksom Det är inte ja. de som har en halv labyrint det är bara, ja, Jag vet inte vad det är det... De, de fick labyrinten men de kunde inte styra <laughs> Så det gick bara rätt in ändå liksom ja, Fan Jävligt konstigt Massa dumt onödigt utrymme <laughs> så, Som någon lyssnar på oss Om några tusen, tusen, tusentals år Så såg inte våra penisar ut Så som era gör nu Nej Fan, det Inte med piggar på <laughs> 90-graders vinklar och hullingar ja, det är och Jävla konstigt alltså Jävligt intressant Om inte annat och jobba <här> <här> lite efter. Det är direkt efter pensarna. <här> uh, när någon kommer tillbaka. Man, ah, ja, jag glömde. Man glömmer typ mjölk. Ah. Eller man kanske glömmer mjölk och smör. Mm. Man kan förstå det att man glömmer det. Mm. Men du vet, när någon kommer tillbaka, och har glömt typ hälften av allting man skulle ha. <här> <här> Fan, funkar det, eller? Jag vet inte du vet inte. någonting från varje avdelning. Man, ah, ja, det blir en kundvagn till. <här> <här> ah, jag glömde lite saker. Jag glömde allt det här. Det är mer än vad jag köpte sist gång. Typ. <laughs> Precis. Jag kom på en grej. Senila jävlar. Jag har så en jävla trevlig kund på mitt jobb. Uh -huh. Jag är så jävla trevlig. Han, han, ja. han kom in dagen Och så sa han. Sitter du här och är ful? Så att jag glömmer bort vad jag ska handla. Skrek han till mig. Uh -huh. Uh -huh. Och en annan dag kom han in och. Ska jag strypa dig eller? Kom han in. Och jag bara. Nej. Låt låter som en trevlig grej. Det ska du inte göra. <skratt> <Sanna>. <skratt> du jävla idiot Han är, han är typ 60 eller ja, huvud. Jag tror att han är lite alkoholtpåverkad <skratt> alkoholt Alkoholtpåverkad va Jajamän Han är jävligt trevlig den killen Du låter som en höjdare Slut i hela hövet <skratt> Jag tror inte han lyssnar på vad han Jag tror det är lugnt och snackar skit om den idioten <skratt> Det är ruffligt. Ah, så jag Det var mitt uppsåt hela tiden. Idag ska jag vara fyr så du inte vet hur du ska handla. Jävel. Justin Bieber kommer till Sverige. Chef. Okej, vi går vidare. Nästa på. Jag har kommit på det att Economy Guy. Det var länge sedan han var här nu. Ja, jag vet inte vad han ska säga idag. Men eh, Economy Guy. Ja. Han stavar ju inte sitt namn med E och Y. Ja, just det. Han stavar ju sitt namn med Eurotecknet. Och Jantecken. Jantecken. I slutet. Ja. Oh, mind blown. På tal om namn. Ja. Visste att det fanns en stad i Sverige som hette Kräkångersnoret? Ja, vi fan vad gött att bo där. Det var illa konstant. Det är jävligt kul. Ska vi se vad... Det... Det, det, jag har, ju har vi någon lyssnare där? Det finns inte längre i staden. Nej. Där har vi det. Nu ska vi se. Äh, äh, där, äh, jo, här Här har jag anledningen till varför det så som det hette. Uh -huh. Och det var träk. Mm. Det är lika med djur. Det kan mm. även komma från krike. Mm. Uh, ja, jag vet inte. Och cryke. Det är i alla fall. Förstå. Och så ånger. Det är eh, vik. Det är, eller anger betyder vik. Mm. Uh -huh. Norr, så det är ju kräkånger och ångers norr. Det är utskjutande udde i hav. Slash sjö. De har vik och en Men de bytte namn i alla fall. Och massa djur. De bytte namn till södra lövsele. Så om vi har några lyssnare som går i södra lövställe. Lövsele. Då hette det tidigare kräkångers norr. Det vet de nog. <laughs> det har de varit gånger. De bytte det... man på 50-talet också. Mm. Det var inte jätte länge sedan. Nej. 60 år som typ. var. Ja. Inte det, länge sedan. Det beror på när det var på 50-talet. Det var 1950, var det 62 år sedan. <laughs> Men om det var 1959. Jag sa ju 62 år sedan också. Ja, men du sa 50-talet också. Du sa <skratt> att det var mycket närmare 1950. Käft! Pegg. Ja. <laughs> Ja. Har du mer kul att prata om? Alltså? Jag har en grej som jag tycker Larsson ska göra. Jaha. Ja. Drå åt helvetet eller? E ja! <laughs> Nej. Eh, jag var ute i Trollhättan här. Inte ute utan utomhus. Var jag, mm, och gick mm. omkring och var nere i kanalen där vid en brygga. En brygga? Brygga. Och där... Var det bryggan eller? Nej, inte den bryggan. Ah, okay. En annan brygga. Ah. Men där hittar jag följande text. Ring 076-306-3718 om du vill ha pattar. Mm. Så, så jag tänkte du skulle ringa dig Larsson. Okej. Va? Ring dig Larsson. Nej. Men fråga om pattarna bara. Men shit. vad fan. Vänta, så ska jag ta upp telefonen. <laughs> det här är ju kul. Men vi har ju Skype annars. Ja, men vi har inte den slappen här. Nej, Va? okej. Fan. Ja, just det. Helvete. Varför är den slappen? jag tog med den hemma. Jävla <laughs> gjort. Ladd. Ska, vad använder du den till? Förutom? Uh, ingenting just nu. Det är inget skatt. 076 306 37 18 18 Och du ska fråga om pattarna. Och säga att du skulle ringa detta nummer om du vill ha pattar. Hoppas det är någon som har skrivit ja, det själv. 076 Patta, kan inte ta emot i patta? Det är någon som har bytt nummer. Ja, därför. Efter. Det var så många som ringde och frågade efter patta. Var är det patta någonstans? Det är patta. Det är kul. Det är nu det var någon tjock liten grabb som hade patta tuttar och tog livet av sig. Det är därför man inte kan nå någon. Åh, För det, det vore jättekul när vi ringde och det var någon som hade skrivit det själv ja. såhär, lite halvt på fyllan. För att få polare till. Typ. Ja, men jag skickar en bild då. <laughs> okay. well, men det borde, det, om det var någon som hade skrivit någon annans nummer det är, det. Ja. det är förmodligen det Det var som förr när vi var ute och drack alkohol Som ni gjorde förr När vi var, när vi var mindre då, ja. man kanske var typ så här, 16 eller någonting. Ja. Jag drack ju inte så mycket då Men Nej. jag var med många som drack ja. Kom polisen ut och frågade Hur gamla ni då? Typ, så här, ja. Har vi... Ja, nej. <laughs> och bara, nej det är det inte alls det. Och så bara, okej okay, jag får jag era föräldrars nummer Så ska vi ringa och kolla och Då gav vi alltid en annans polares nummer till, till, Alltid samma nummer Till, till hans föräldrar som aldrig var med oss ja. <laughs> Så bara gav <laughs> Så ringde dem ju dit Han pratade och bara, polisen ringer Skolan kommer ihåg och, så, och de bara Fan är det som händer, det var lite kul Ja det var lite kul Ja Mm, just det. Fan, gillar ni, gillar ni Swedish House Mafia, eller? Nej. Ja, yeah. De hade ju spelat, och och på, men... hade spelat i Dublin? Dublin, alltså? Uh, ja. Var det Mr. Stavstab, eller? Ajman. Ja, Stavstab, det var någon som har gått runt och knivat folk. Var det typ sju eller åtta pers eller någon som hade blivit huggna, eller? Ja, uh, jag tänker nio har jag huvudet med, men tre avled i alla fall. Shit. Ja. Jävlar. Han går att de har gått därifrån fons har kollat på När de föll ihop till marken tydligen För detta vittna. Sjuk. Jävligt konstigt. snubbe? Ja, irländare. Ofta man liksom fortsätter låta spelningen gå då. visste de det då? Man det jag måste ju sprida jag... sig jävligt fort jag bland viken. Du det är någon som vakterna... dog här eller någon var här med kniv. Men det måste ju sprida sig fort som fan eller? Ja. Tvivla på att vakterna tar det med bandet först. När nå, någon i publiken folk. Signal säger det till vakten. Liksom. Då, blir det, då blir det kaos istället. Det folk bra. trampar ner varandra. Jo men ändå Eller om, om de bara säger gå sakta men säkert. Vi <laughs> ah. har en kille med kniv <laughs> i lokalen. Det säger de inte. Det lugnt, <laughs> ja. Men är det, det, det, det, ingen fara. Ser ni någon som har en kniv Se. i handen? Eh, en vakt. Mm. Ser ni likliga blodiga gå, trampa över? Det blöder ganska inmjukt om så här. Ja, Jag har kommit på en schyssteriet till en bumpersticker. Okej. Okay. Det, det vet ni vet sådär. Om du kan läsa där så ligger du för nära. Ja. Om, ja kan du läsa där så kör du en Audi. Okej. Okay. Yes. För de ligger alltid jätte nära i det Är det så? Ja, ja. Men. Bra motor vet du. Nej, det är de idioter som kör. <laughs> Chefs, chefsmänniskor, de vill alltid ligga först. Mm. Så är det. Ja, lite shout -out Audi det var shoutout till Audi-förare där. Alltså. Yes! Ja! Yeah! Och det är inte du Larsson, du för, du för dem inte, du bara har en som står. Ja. Nu för tiden. Just det. Jag tänkte bara lite om intressen också. Intressen? Ja, Larsson har ju sitt intresse att åka långbord och, sig, och ramla och så. Och, ja. och gå konstigt efteråt. Ja, och... E e e inte vara med och var spela in podcast. För han nej, vi ser inte, Jag måste lägga mig. Klockan är fem, sju på kväll. Ja, men fan. Ja. Tänk, du några intressen, Anton? Något sånt i det För jag, jag har fan inget intresse, tror jag. Mer, eller jag, då jag, spel, jag spelar telespel. i band. och spelar med TV-spel. Spel, spel men jag har, inget, jag har ingen aktivitet. Så, samma sätt. Nej. Har du någon aktivitet? Anton. Eller fotar du mycket fortfarande? Eller? Nej, inte. Vad gör du för någonting? Vad gör du för någonting? och Mad Men. Ja, det är intressant. Jag tycker om att köra bil. <fört> ja, det är fan kul. Ja, det är kul. Ja. Jag vet inte. För jag är ju ändå på med musik och så. Ja. Och ut ute och turnerar och har mig. Lite grann. Ibland. Spelare i Sverige och sånt också. Och spela spel. Mm. Vad gör du? <laughs> vad gör du alltså? Vad gör du egentligen? Har du någon mening i ditt liv egentligen? Förutom att spela in podcast varje söndag vill jag news. säga, men det blev ju inte det. Nej, <laughs> ja, just det. Nej. Jag har ju den här podcasten. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nej, men vad fan? Inte vet jag. <laughs> jag får bli sur. Chef. Jag kommer gå hem och skära sig i armarna sen. <laughs> ja, för det är ju jävligt tillfredsställande. <laughs> Det jag fattar intresse. inte grejen. En, en hobby. Ja, jag tycker om att skära med i armarna. Mm. Fattar du inte grejen med det? Att skära sig? Nej. Nej Inte heller. måste ju bara vara jobbigt. måste göra jävligt ont. Och ha öppna sår hela tiden. Fast ja. om man skär med ett schysst rakblad, rakblad så gör det inte så jävla ont. Ni vet om man har skurit sig med ett schysst rakblad. Ett mm. jättevattst rakblad någon gång. Ah. Ja. <laughs> ja, men efteråt. Jag får, jag får alltid ont om jag tänker på sånt här. Det samma när jag tänker så här, få fått ett slag pungen. så gör det jävligt ont. I pungen. Oh. Ja, nej, inte för mig. Inte, ah, shit. Men du vet. Mm. Det känns ju knappt. Nej, men jag tänker mer efteråt. Ja, man får och, ha, på mig. och ha såren. Sen. Jag har ju ett R här som nästan ser ut som att jag har upp handleden. Fan, jag har fått så mycket. Alla de här. Men det är R. ju Linus Föllingers jävla <laughs> nitarmband. Aha. I och, ja. och för att jag stack en penna i magen på honom, men... Ja, jag har fan mycket här, här alltså. Men det här, Kärlekar. det är för mitt jobb när man släpper ner korta kallonger. Sitt, mm. säger jag Släpper ner kallonger? Ja, men man har dem så släpper man ner dem på jobbet. Och så bara, åker det där locket som man öppnar, så bara, Oj Förlåt. Åker då? Jag vet inte hur du menar. nej Nej! Skit i det Käft! Du och dina intressen kan dra åt helvete. Jag tycker inte om att jobba på golvet. Hade vi ingen mer som... Fick inte mejl av någon som jobbade ute på golvet, eller? Jag var ute på golvet. Eller i affär. Eller har vi tagit upp det med Det är kanske vi har. Vi har fått några mejl, va? Eller har Ja, eller jag, jag vet inte. Något har vi i alla fall fått. Jag har varit inne på och... mailbox. mejlbox. Kolla. Snyggt nytt jävla tangentbord du köpt förresten. En jävla fittäckel. Grymt. Nej! Jo. Nej! Jo. Nej! Jo. Fulast jag sett. Ja, så, det är grymt Nej, förlåt jag har sett Men har fått ett mejl bara, eller? Ja, läser han. Från Marie Pettersson ah. Tjena, killar Vakna Va? upp totalt, brödden Va Vad fan betyder är... det jävla ordet? Är det sleten, bakfull, ja. våldtagen Var kommer hon, hon ifrån? i benen Hon är härifrån, Uddevalla, är Uddevalla typ, eller? Ja, från när hon skrev till oss är på en Twitter helt annan ja. När hon skrev till oss på Twitter Då, då stod det att hon var i Värnersborg? Ja, precis Fan gör du Min Facebook säger ju att jag också är i centrum av Vännersborg ibland. Va? När jag är här. Ah! Okej, okay. oh, okay. hon skriver i alla fall att hon var jävligt brödden efter en vecka på oh. Peace and Love och blev svinglad. Fy fan Nej. vad du på orden. Och blev svinglad. <laughs> svinglad? Det kunde stått svinglad. Det kunde det. Ja, för det stavs det likadant. <laughs> Uh, när det lagt upp en ny podd lagom till min återuppståndelse räddade min tisha från att bli upprämd tre gånger där uppe så fet eloge till Ja, mig. det är fan applåd på den. Måste ni snacka film i podden? Frågar hon också. Ni avslöjar Gött. i slut och händelser i varenda jäkla film ni sett. Ja, Peace. det måste vi. Peace in. Det Kram. bästa är att vi ser ganska nya filmer också. Ja, Ja. Så yes. slipper man gå på bio Precis ja. Vi räddar ju er I alla fall de dåliga filmerna Från där. ekonomisk kris Economy guy Mm Lyssna mm. på oss Så slipper ni kolla skit Precis mm. Kolla inte på Spiderman För den var fan pest Men kolla roll. Project X Den är rolig Den såg jag i veckan Jävlar Det är ingen jättebra film Men den är rolig Nej men underhållande som fan Ja det är den Där behöver inte spåra så mycket av då Mycket Mycket snygga scener Eller Roliga scener Snyggt filmade I vinkelmässigt så. <laughs> Vinkelmässigt Fy fan Vilken dålig mening det var det är förklarat sny också. filmade vi i vinkelmässigt där. Ja, han ska bli där lena när du... Mm. Sitter gärna Larsson. Ja. Det, fan. ja Men, det kan man göra länge. Ja, och sen så var det någon som hade skrivit till oss på Twitter också. Var det inte det? Fick jag en bild ja. från Hampus. Ja, just det. Han hade på sig sin tröja efter han kommit hem från Serbien. Har vi fått det? Jajamän! Visa mig då. Nej. Han står mot en vägg med följetankt-t-shirt. Mm. Och så sen skrev Ann på Twitter Är det något nytt avsnitt på väg? Eller är vi det vi helt har, försvunnit? Skrev hon. Vi har fått mycket sånt mm. ja, sen... Katve och Felix var på oss lite också ja. Katve skriver champa Och så skriver Sebastian ja. Hoppas det är fyllt avsnittet nu Det, det har där. vi ju ja. Men det var det inte. Nej, Jag var lite halvfull när jag var på väg till stan sist för att spela in podcast <laughs> Men eh... Nej, fan, Har ni med er en bärs eller? Så, så ni är skyldig mig jag har faktiskt en bärs hemma liggande. Ja, men <laughs> en liggnes. Nej, just det. <laughs> jag har en bärkemad. <laughs> Nej, men en provöl. Jaha. Oh, oh. okay, sen skriver Werner också, Felix Werner. Alla våran, Felix Werner. Det är, är gör att känna sig saknad. Skärpning. Ja. Han. skärpning. skärpning Och sen skrev han det knug på Twitter också. Tack. då också kom den efter att jag hade åkt till Serbien. Men ändå, tack. Ja. Tar han, han den på sig han ser lite hög ut. Tycker du inte det? ser lite trött ut. Men det är ungefär samma sak. Han har lite dreads i nacken. Eller lite ofrivillig dread kanske. Kan lägga upp bilden på Facebook. Vi gör vi. Tycker jag. Vi skulle skicka iväg några mer t Vad? Va? Vi har två kvar eller? Ja. Och en av ska iväg. Till Norge. Alltså, ja just det. Ja. Föreläsarpresenten där. Ja, det är nog försenat <laughs> kanske. <laughs> ja, vad till vem? Till han, var han poläre. Karl. Eh, vad heter han? Karl Vad? Karl, det. <laughs> har du glömt bort det? Heter samma som dig. Nej, fan han det kallar kul i början, jag ja. har det märkt det eller? Ja, var det han som fick en t-shirt och ville köpa en likadan till sin syra? Köpa vet du fan om han ville. Han ha en gratis för att till sin... han sa att han kunde betala för den. Men det ska ju inte behöva. Nej. Nej. eh Då skickar vi det Det fixar vi ju du Medium vill han ha. Uh. För det var det som minst som har mm. kvar. Då finns det en large kvar. Just det. Mm. Mm. Och den, när den är iväg till någon. Mm. Då har vi ju våran fylletank army. <laughs> ja, för det är sista tingskördaren. Ja, då har vi massa av folk som har en massa t som mm. är våra. Så får väl beställa nya t med nytt tryck på. <laughs> ja, för typ att kunna så. ge bort gratis igen. <laughs> ja, har vi saktat ner lite grann den här sakten i det här avsnittet nu? Eller? <laughs> jag känner ja, det. Lite. Jag känner är det. vi lite utända eller? Jag har inte så mycket kvar. Jag har inget kvar. Inte jag heller. Jag kan göra lite lekram. Reklam! <laughs> reklam för en uh, spelning i Göteborg den 26 juli. Ja. Gör det då. Kör. Det kommer inte ihåg vad han bara. Ah. Efter West Coast Riot. Efter West Coast Riot, ja. Då ska ni komma till... Till... Gamla Truckstat. Precis. 7.46 i Göteborg ska ni komma till. På Fiskhamnsgatan 41. Cirka 23.00 kanske. Wow. Då är det bara massa bra band som spelar där. Mm -hmm. Kanske ni får se mig också. Kanske. Mm. Kanske ni får se mig där också. Ja, mm, med. Kanske. Jag tror Great. det. Kanske. Ja, jag kommer inte vara där. Nej. Men... är det riktigt din scen eller antar? Det är en massa massa hardcore och sånt är det. Ja just det. Ja, och så kanske ni ser mig där också. <laughs> kanske. Ska vi runda av det här? Det ja. tycker jag att vi kan göra. Försenade så, nu, och Så avsnittet. tycker jag att ni ska maila in. Maila in till fylletank@gmail.com. Och så tycker jag att ni ska följa oss på Twitter. Följ och så oss. tycker jag att ni ska gilla oss på Facebook. Och så tycker jag att ni ska Recensera, recensera på iTunes, och prenumerera och, och... rata Det var ja. det. Ja. Jättebra bra sagt kall. Tack Jättebra gjort. Så ses vi på söndag kan vi säga. då Ajemän. Ja. Då ses vi på söndag killar. Ses vi på söndag. Ja. Ja. ja. Har det gött Eller? Ja. Har ja. ja. ja, det, det gött. Hej då. Hej då hej då. <laughs>